Зодягни усе тепленьке і йди з Богом. А живі будемо, приїдемо по тебе і заберемо. Малий Нечай вийшов із двору і окинув його поглядом. Минув гребельку і повернув на широкий шлях, що вів до Києва. Білий квіт хмаровиням обступив шлях і аж сп'янив хлопчика. І йшов, і йшов, якась сила линула від сонця, дерев, трав, землі, і увіходила у його виснажену плоть, що вже кілька днів і не росилася. Жили мішки не було, бо мати вимила навіть засік. Та щось тримало його, живило і несло кілометр за кілометром до спасенного Києва. Зранку він ішов пітюбцем, а під вечір уже чвела в спроквола, голодними очима дивився на спорожнілі села, на мертвих людей, що лежали по дворах, по шляхах, на польових дорогах. Ішов день, ішов другий, третій. Нарешті побачив золотоверхі бані церков, і серце зайшлося незбагненною радістю. Якийсь невмирущий ген, що дійшов до нього ще від предка Горислава, озвався в мент, завваживши те диво храми. Довго блука міськими вулицями, запрудженими такими, як він, вцілілими дітьми, котрий голод погнав із рідних сіл і привів до Києва. Одні вешталися від будинку до будинку і просили їсти, Інші вже й не просили, а сиділи на дорогах, бруківках і тихо згасали. Лежало і тут багато мертвих дітей та дорослих, яких обнюхували брутячі собаки. Зібравши останні сили, малиний чай підійшов до воріт, за якими молода жінка розвішувала пелюшки і попросив. «Тьотю, дайте мені щось поїсти». Я вже майже тиждень нічого в роті не мав. Вона подивилась на дитину і сказала, «Підожди, я ось винесу тобі теплого, солодкого чаю». Митнулася в хату, а Михайлик опустився на траву. Жовті й червоні плями пливли перед очима і застеляли світ. Однак він не змигнув пас очима двері, за якими зникла молода жінка. Тільки б прийшла, тільки б не передумала, не обдурила. Ось вона вже і з'явилася на порозі. У її руках був чималий кухлик. Серце дитини зайшлося такою радістю, що здавалося вискочить між реберцями і полетить навстріч рятівниці. І раптом міцні чотири руки вхопили легеньке тільце хлопчика, мовчки підняли і кинули в кузов машини, як колоду. Михайлик впав і побачив висохлі хлопчачі тіла, напівмертві, погаслі очі, що тупо й байдуже дивились на нього. Машина рушила, заїхала у якісь ворота. Їх знову поскидали, як дрова, і загнали в одну кімнату, зірвали одяг. Михайлик аж знудив от такої кількості вислих дитячих тілець. «Що з нами робитимуть?» – запитав у хлопчика, що сидів поруч, поклавши голівку на гострі колінці. «Хіба не знаєш?» «Уб'ють!» «Голод не добив, то тут доб'ють!» відказав тоном старого чоловіка. Скільки сидів, так, не пам'ятав. Мовчки спостерігав, як чоловіки у військовій формі витягували ті голі скелетики з кімнати і кудись волочили. Прийшла черга й до нього. Люди-роботи взяли його за ході руки і потягли. Зорієнтувався миттєво. Запах крові. Смерті дихнув в обличчя. Їх вели в якісь підвали, і там перестрелених кидали на купи, як обрубки дерева. Коли пролунав постріл, Михайлик впав разом з іншими, але болю не було. Лише відчув якусь відразу. Лежав на купі мертвих дитячих тіл у підвалі у тій таємничій сірій будівлі, що дивилася вікнами над дзвіницю Святої Софії, а іншим боком – на бані Михайлівського золото-верхого монастиря, на якому спочивало ще й досі золото горе очей і серця. Глибини і тайни ж цієї будівлі сягали безодні. Самого володаря пітьми – що надихав господарів цієї будівлі на пекельні подвиги. А вночі їх знову, як дрова кидали в кузов машини і везли кудись поночілим містом. І знову доля схилила над Михайликом свій спасенний лик. Він опинився майже поверх тих кістяків, що сходили кров'ю. На якомусь перехресті машина зупинилася, чекаючи, поки проїде поїзд. Він добрався до борту і, зібравши рештки сил, сповз з машини і, як равлик, протяг закривалений слід у канавку. Впав у неї і втратив свідомість. До тями його повернуло сонце. Світило цілувало його висохле личко із глибоко запалими очима а проміння проникало в виснажену плоть, і крапля сили, як роса, увійшла в ноги руки. Він звівся і побачив калюжу крові. Там стояла машина, на якій щойно був і він. Знову відчуну доту. роззирнувся неподалік біліли хати, сади. Поповз до одної з них. У подвір'ї паслася коза. Він таки добрався до порога і лежав, скрутившись клубочком. Вибігло дівча років восьми і закричала «Мамо! Мамо! Що це таке?» У сінцях з'явилася жінка, Її голос долинув до хлопчика, як зі сну. «А що? Голодна дитина!» Мабуть, здалека. Ними зараз кишить увесь Київ. Воно, мабуть, поранене, бо в крові. Одні кісточки схлипнула. Але чого ж це воно голе? Жінка зникла через хвилю піднесла йому до рота чашку. Михайлик ковтнув тепле, солодке варево. Одразу пізнав його. То був напій з вишневих гілячок. Мама теж робила такий. Ні до того, ні опісля такого неперевершеного смаку не відчував. Ковтав, а воно падало, як у прірву. Приємне тепло розлилося по тілечку. Досить, дитину, сказала милосердна жінка. Тобі багато не можна, пізніше ще поп'єш. Занесла його в хату. Аж тут відчув, як змерз. А жінка налила уночу теплої води, помила його, замотала у якусь лахмітину, поклала в постіль і прикрила зверху периною. Михайлик провалився у сон. Прокинувся от того, що господиня торсала його за плече. «Прокинься, ще поп'єш солодкого чаю. Мене звати тітка Фрося». Михайлик жадібно сьорбав, а тоді лежав у теплій охайній кімнаті, водив очима по стінах з фотографіями, по миснику дивився у вікно, за якими клубочився сонячний весняний день. Пригадав страшну будівлю, голі закривалені нітільця, свою втечу і знову відчув на собі булькаті очі смерті. Пополудні тітка Фрося дала йому кілька ложок курячого супу. За якийсь місяць Михайлик зміцнів козине молоко та тепло і щирість доброго сімейства, а ще козацька сила, що перейшли до нього від славного сотника Кирила Гречаного, таки зробили свою добру справу. Він довго шукав свою тітку Василину та так і не знайшов. Хотів був іти додому у свою Діброву, але його відрадили, мовляв, ніхто там не вижив, ще там голод панує. Підеш знову на погибель. І віддали Михайлика в дитячий будинок. У паперах, які були заведені на малого нечая, значилося «Міхаїл безродний. Не знав хлопчик, як по нього серед літа приїздив батько, як журилися за ним і плакали невтішно нічаї, бо були переконані, що загинув десь по дорозі до Києва. Марія мало волосся нервала на собі, коли наступного дня, після того, як вона відрядила сина до сестри Василини, в хату зайшов знесилений Пилип. Довго і невтішно оплакували його смерть і назвали того хлопчика, що вродився в них, теж Михайликом. Важко звикав малий нечай безродний до нового життя. Ще довго пригадував рідні обличчя. Часто бачив себе то на леваді, де він череду пас, то біля ставу, куди вони бігли з хлопцями купатися. Пригадував свою хату, гарне дворище неподалік лугу, сад. А потім ті спогади стали неначе ховатися від нього. Лише пам'ятав чітко материне і батькове обличчя, та часто йому вважалося мати такою, якою він її найбільше любив і пишався. У тій довгій рясній спідниці, червоних чобітках, жовтому кожушку, що гарно облягали її тонку талію. І терновій хусті. А потім і той спогад кудись зник, неначе пожовтів, як осіннє листя, на яке впали морози, і воно осипалося з пам'яті й душі. Жив серед таких, як і сам дітей сиріт, вцілілих від голоду, які оминули ті таємничі підвали у сірій будівлі із вікнами на святу Софію. Щодня, щоднини чув від вихователек, яке щасливе у них дитинство, і в цьому заслуга батька Сталіна та очолюваної ним рідної партії. Дізнався від них Михайлик, що у всьому страшному вовчому світі немає такої іншої держави, як їхня, і таких щасливих дітей, як вони адже це радянська держава, замінила їм батька та матір. День починався інтернаціоналом. Вони збиралися вранці у довгому, затхлому коридорі з облупленими сірими стінами і співали. Михайлик теж із почуттям вимовляв «Слався, Отечество наше свободне!» Щодня розучували пісні про вождя. Його портретами були обвішані стіни класів, кімнати, де вони спали. Духом сталінізму тут було насичене навіть повітря. І Михайлик поволі вбирав його в себе. Ті розмови, пісні, почуття проникали у кров, серце і ліпили його схожим на інших дітей а вони думали і відчували лише так, як веліли їм вихователі та вчителі. Хтось, мов би, невидимий поселився у душах сиріт і наказував ненавидіти і забути світ, з якого вони вийшли, і робити цей новий, наповнений ім'ям Сталіна. Присутність тої сторонні сили відчував і Михайлик. Вона, мов би, стерла у його пам'яті рідні обличчя, рідні краєвиди, Рідні слова. Не дозволяла молитися вранці та ввечері і веліла думати так, як думають і відчувають всі навколо нього. Усе більше усвідомлював хлопчак, що велика родина – це ось ці хлопці, дівчата з дитячого будинку, мати – радянська держава, батько – великий Сталін, сонце соціалізму. Іншого в нього не було і бути не може. Коли їм показували фільми, то заходила до зали директор і казала, «Діти в кіно будуть показувати товариша Йосипа Вісаріоновича Сталіна. В той момент ви всі повинні встати». І вони підводилися і заумирали, почуваючи страх і трепет водночас. Лише інколи звичний плин думок і почуттів порушувала та давня моторошна ніч у будівлі в центрі Києва. І та страшна окривавлена кімната з облупленими стінами без вікон, з цементною підлогою заюшеною кров'ю.